دا مېکه تایید دوپاره نکتاره را اوس بیا محرمات شو نه در غیر الله عربو دا قاعده چې کله یو غا مېخه بشو ده ډیر کول نغغو به لسی کړګه بهر شریکول ته ولي تریات به هر ځکو غمز متشي دی روان دي هغه به لسی کړه اودلې شو ده او صاحبا بندی دلو تا ہوئی یو صریبا پزان بندی خپل سورلی حرام اکرا چه بده با ارواح کینی نو صاحبا بنده بوا پاگه با بیسکنو صریده وسیلا چه کلا یو گڑا بلنگا شوا یا اوخا چاگه با مادر آرا نو صروبا خوڑا او کاغی با مذکر را را نو نصر و خود ودا را خواه ولی کلا چه وسیله رال دا مذکر سرا نویده دی رور جایز و نظام جایز دا یو معنی دا که وسیله بلا وسیله دا معنی کهی چه کلا او ظلبا لنگ شوا. او اتم یا اون بے سخیرار نو به آزاد تراله پون ورته په دې کې به ماده په لا شو ودیم هغه په سي آزاد دي وسیله موږ هغه تر آزاد تر بابا پون دي دا که اوس موږ مل کې چې غوا به خلوی شي کټه کټه راړی وي سلور بابا دا نه کټي نو چې به شو هغه پری کی قیمت کی سلوی خون پوي وي نو سلور مخده بابا سل لس منجورانتو بابا نو موسيقي یو طریقه به دیوا ورک به سیرکل دا ډېر سودا کوي په چا نظر دی بل به بند کړه او یې سورلی دا غې بار چې هغه به تجارت کوو وره په دې چا نظر نه ورنه بازار په خور وسیله هغه ماده وا چې ضرر حکم به ورکو هغه آزاد نه دی مزه هم هغه سان چې لازم او کیفیت دار به شي وره په چا نظر نه ورنه غوې په خور خدای نظر لریبات دیو جنہ دا سزونه نه حرام کیدتی او ته تعریمات لریبات نه کین بیا دلی غو قرآن په نذر لریبات کرا وړی تاصول ځای ول ادا کرن کوی لیکن کسان چې کفری کړی دی جوړی پالا درو اکثر نه پویږي دلیل لمشکین سره قالا کی ول چې دی تا راشی الا مانذل اللہ او دا کی الله را لګی دی الله دا سزونه حرام کړی دی نوراشید دا کتاب تا چې غره حرام کری نو عاي دی کافي دم نور هغه چې مونږ دلوم په ایمشران دا بنچری دي مشران دا حرام کوي دلیل د مشرک په شرک فعلی کې یو ده چاله کا داول په تا دا نکوي دي داوره ته سره مخ پکې نظر د غرب الله کې دا وخت نن کومونه شي سورته بقره کوم داتې شو او شرک پھیلی کې چې کله ده نظر نیاز غیر الله وکي او دوه تای دا کده اوري دا کار دیو ته قالو بن تبو مال ثنا الیا بانا او لا یقلون شیان ولا اهتدون کله چې شرک پھیلی رد کړو یته نای دا دای ته واي او مله وینه مو پلاړ نې کې دا کې یو دین دی ورسره واي دی کافر منګا چې مونږ لريو په دې مشران اگر چې مشران دې نه په دې پیس انېدار مونږ لريو مؤمنانو ترغیب دی په تبلیغ ایمان والو لازم دی پتا زبانه بچکول له پر مرګ ورو ار فضاکم ځان نه برابر فقط کول ان کوم سمانا و او هج نه اغا اسيان ته خوږي جو نه شارعی تاسو پر مرگری نوالیکم انفظکم مانا دادا لازم دی پتاسو بجکول لگ پر مرگرو تامجنس اگر تقریب نو سیرہ سلطہ استا آسو چو گمراش کل چتاب بیان کرئی چتاب بیانوکا دیکھ گمراشنو تا تا نقصان نشته احتدا مانا دا بیان لا ازر روکم داغو تا تا نقصان نشیرس ہو رہ چتاب بیانوکی یا نقصان دې چیرته ټول تا اوسه ګمराई دا راچا چې ګمراشه دې کله چې کلا کوي لکې بیان کوي الله تعالی تاسو کې دلته ټول نو په وو کې پاشی باندې چې صورت لس هسه او ور ایسه کې بیانو د سلو ورو مسلو جې مې سې کې بیانو د امور مسلحه او چا له تسبوت کی سره پیل کیږي دې مې بیانو د آغا یهودو چی دا اللہ احکام تسمس کرو مار کرو سلو میں ایسے کہ بیانو دا آغا سوستو پیندر میں کې کہ بیانو دا ظالم آدھا سوست اشپرگر میں ایسے کہ نبی علیہ السلام لا تسلیو چی پیغمبرہ خواکے گا ماں وہ میں ایسے کہ پلیتائے تحدید مومنانو بیمانو ان لرشن اتا میں ایسے کہ دالی کتاب و پلیتائے نه میسه کې ترغيب ته تبليغو لسم ايسه کې صورت بیا راوغه سي او سرو مسلې ذکر کړې صورت پدې ځای ختم شو د عامه کې تته مره د صورت مسائل سلورو افاغه مفصل بیان کړو شباب ان شاء الله زته تموم او صورت ترمنځ زمين زده مؤمنانو حال واقف دا پته است ايوب خان موجه سنټره بازار الفیاض مارکیټ په خور خارق شګاني بازار شته ايوب خان موجه سنټره دا په دې کې څلور مسائل یو دا چې تحریمات العباد غلط کم سزونه کې بنديانو بندګړی پتاسو هغه بند دي استعمال کوي او وې خوې چې را عقیدت عباد غلط شي چې دلته چا ګوتې ورلې تصرُّف وکړا نو نقصان رسی د تحریمات الله الله چې کم سزونه حرام کړی دي نو هغه حرام وګڼي دا هر ام قسمو موقتو غیر موقتو زمانیو غیر زمانی هميشه درم نظر لاله درس او له اربات غلط دا سلور مسله 50 ایتونو کې ذکر کړي بے شپه ایتونو کې امور مسلحات التثبت نو کوی چې خوره تاسف لګي او هغه کې تشجیه ور کړه به درمه یې و بیان داغا قوم که چا غید اللہ احکام مات کریو نو پا غیبان دی لانت قائصتو القلب تحریب تا تول عذابون ورعالق چا غید اللہ کتابونو که سستی کریوان نتجای دیتا و رشدہ درم احسا پا حوال دو سستو که دی موسیٰ علیہ السلام قوم سستی کریوان نویتی هون فی الارض شو دانگی تازو دخدای دین نبی علوی نویتی هون فی پینځه مېسا د سزا ظالم چا چې او دوان کوله کې قابل او سزا د رسوس له قابل رسوس پات شه نو قطر شه داږي په باغی باندې عاصي باندې رحم نه کوي لا شفې پیږي अश्वغم ایسا وکبا عہد علی کی تاو او نبی علی سلام د تصدیق مؤمنان تا چې دا دور پرېتی جریدا دا چرنو کو ایسا مؤمنانو تهدیدو چې دور پليت تي او تاسو زالې خبرستو نه نو مؤمنانو ځانته نو ساتي دامه وي چې موږ کم شو الله باندې خرج پیدا کی احساس مونږ نه ټوکی اته مه ایسا پليت لري کتاب وا او اتو ایتل کی انو ایسا پر ترغیب الی تبلیغ نبیر ایسلام تا خطاب مراتن اٹھولو منان اولا سمع ایسا دستورت ام مقصد بیاش ہوگو تحریمات الہبادنا تحریمات اللہ و پو نظر لغیریا نظر اللہ بانی تیر شام دید اینا دعا ایتنا تتمدی پدیراتلوی کے ایتنوی کے دو خبری صحبت یو دعا چې بلسو کن سامنی شیرس نو سړی چې قسم خوري غو پاه تافي چې دا قسم خورل کی مطلب دای جز پرې خبره کې د روغ نو نذیر ماتا نقصان راکې لکه قسم کې مشی کی وای قسم راکا فلانی دلبار کی قسم خورا نو دا یې ټولې dele پېښ کړ چې کله ستاو لېن ډېرو معاملې وي نو پاهي کې ګوره قسم به پخراوي بلبم قسم پخراوي ورکوې ځکه چې بلله قسم په غیر الله ورګه یا خپل قسم په بل چا کې نتا شریکي تصرف وکړه تا دا کیدو ساتلا د قسم مطلب خدای کذبې خبر کې درو جنم د چې پچا قسم خو نه غلماته نقصان راکې نداه اتنه صرف دی لراله چې لین دین کیږي قسم په خدای وکړئ اصله چې بل چا ته راځي بابا کو راجر با دا شېش دې امتزمن له شېش تصرف لده دارنګه بیا دموه اکی زار اسلام ذکر کوی چ تاسو چې اوخه بندوي د بندیان د وژنه نوغه تپته نشته اسلام وای ما ته علم غیب نشته نو نور کوم کو جاري تاسو چې تحریمات ربا کوی یا نظر له ربا کوی نوغه تپته نشته دا دبا شرکونه دلته زیاد ذکر کرا متصرف نه دین ولید هغه تاسو صرف صاحب توي چې کمن ډېر غوته ورنی نو بابا باندې نقصان راکې ته سره براکي دا غیب په نم نظر ولې کوی غی عالم غیب نه دي ستاسو په حال کوهنی دي نو نظر ولې کوی ایمانوالو لازم دې پتاسباندې ایمانوالو غواہی دا پمستاس کې کلچ حاضر شه او تاسو زمر وختو سيت کې اذا حضرت احزاب کول موت شهادتو بینکم بحین الوسیتی پکارو ویدا حضر آزکوم الموت مانا اداع شوا چه کالا مرگ راشی اتاسو یہی پس حفر کے دا در غیر ملت والا شهادت علم منظوری کی ضرورت ہوئی چه ضرورت نہیں غیر دین والا شهادت بن رہو ایمان والا و گواہیدہ پر محساسو کی چه حضر شی اتاسو علامات مال وقت و وصیت که شادت با کئی دوتن ان صابتار تاسونا یا دوتن انو بغیر دین تاسونا ان انتون شرطه کچر تاسو سفر پا دنیا کی کو اوتاو سرد کل دین سرینو ان انتون توربتون فلاد فشادت و آخران دا آخران من غیر کم فراوائی فر چه قرآن کے کل حضف کی گئی اِذَا تَانَ مَا, ما اِرْقَى حَلِيلٌ عَلَى مَا اِرْقَى اِذَا تَانَ مَا اِرْقَى دَلِيلٌ عَلَى مَا اِرْقَى کلچ ایک کلام کے باقی او کلام بھی چاگر دلالت کی فمحضوب بازین او کلام حضف کی گئی بمانا ان اِنْ اَنْتُمْ ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَآخَرَانِ مِنْ غیرِكُمْ که تاسو سفر پزنکا کو این انتم ذردتم فی الار فاصابکم مصیبت الموت فشعادت بینکم که تاسو سفر دنیا کی کو اپا تاسو مگر آغئر نو لازمی چه دوتان شعادتو کی که چلستاسو دین نوی او که دوتان استاسو دین نوی نو بغیر د دین خپلنا نور دینوارا دی دوتان گوان نویسی ان انتون در اپنون فلاد که تاؤستا الموت فشعادتو بینکم او آخران من غیرکم که تاؤست و سفر دنیا کی کوب عورتی رو تاؤستا مار نوشعادت دو ان لے این الموت فشعادتو بینکم ایسار بکی دوارو را پستموزنا پستموزنا ان پر جمع جامہ کې دای چې په دروه راشي د ورو کوام د ټول خرج برابر باندې بدوي دا کل کله کله کے نبی عليه الصلاة والسلام د پار ترہیب جام ذکر کی لکه حدیث را دي من حلف بعد صلاه العصر دانه چې د صلاه العصر پس قسم ناجایز من لري او بوله کې جایز ده یعنی ګنه کې چوګه داری زارم ده او د دې هدي مطلب دا چې ګناه د تخصمره یو ګناهره چې سره ځان ته کوي او یو ګناهره چې هغه جمع کی کوي نو چې کوم ځان ته ګناه کوي هغه دوره مجرمه ده لکه څور چې هغه سره مجرمه چې ګانه کوي ځانور کې مالک لري چې مالنه مستتیر نه برابر یو په ګنه کې ګورا کړ او یو ځان ته کوي نو ځان ته ګناه حبيب ده اللہ اپی رحمو کی لیجن چید نیو نیو نیو کی کلکو تویلاس چوت کی دعاو کی او دیا دعائی او مدبون دی برابر خلکو لدعاو تو کئی راشی خاتیو ملاولار راشی کینی راشی کینی او مدعو رابا لیشوی دین دی برابر نو قرآن دا جمع رد کئی ذکا جرک سبب د دا عظمت سر دعنتی دی اگر انفراد گلی منن دی و دا دیر لوی جرم دیر تا حبیثون او ماه اصحاب بکی دوارو را نو قسم بکوی دوار گوهان پخدائی گستاس و شکر اگه گوهان براوری چیتا گواهی چیز منگا فلانه مدیده نو آغا سور مال پیخده اتال ای سور در کری کلچ اغم برده نو تال ای سور مال در کری انن تطم کته شګو کتا دا ای په بیان اوایبا غی دواړه او غوان واي ويقول ان اوایبا دواړه نو خو هم قسم زه را دا دنیا لږه اگر چه دامل ته دې نځه ولو کان ذا قربان مراد منا مرو هسه نو قسم رشتیا فر الله نشری بی سمنن دې زمين قسم ترې انا ظلم پلی قسم سره دا دنیا لګه سبحانه چې مون قصم خو ا دروغ وایو چې په خله زرو پې مونږه بيزه شوی دي لا نشری به نوخه مون پلی قسم سره دا دنیا لګه ولو کان ذا قربا اگر چې زمونږه بیان په خولو دی په خولو کې هم زریشتیا و ام چې <تسجيل> زما د دی زاق قرب اخپل زاق قرب مال اگر چرې قسم زما پخپري اومه دې رښتیا وکه ما خپل لاکړي دې وښتام چې ما زورم انبټم نو کوي الله مونږ یو ګناګار کوم کوي پټه کا نو من مونږه منځه مان شو مون قسم پخړای فرو دې قسم کې مون رښتیا وایم مون له حال د خپل نه کو اگر چرې دینا دې پخپل دا من د خپل لحاظ له کوم غریشتیا وای من نه راغلم امون غریشتیا اگر چمال خوګل و من په دې قسم کې غریشتیا وای مال لحاظ نه ختم شو او فین سرعت انته کتل او پیسې وا او سره چاوې ورسان ہوتا او سره اتلاو پیدا چاو ورسان ته وي چر دوی ہوتا ته 500 روپيه اغه په پیخوی لري اغه زر پیخوی لري فن سره کتل او کښه پښت دین پښت قسم دې دوته نه الا ان نو ما په دې خبره باندې چې دې دوه ګونو استحقاق اسمن پدان ګنا استحقاق عليهم ثابت شه پدې ګنا پس ګنا ثابت شه پدې ګناه ثابت شول چې دې درو وي ثابت کو دوړ ګناه یالي ثابت نو دوړو په دان ګناه چې خبر درو وي پاین او سراقه اطلاب به شوارسانته پدې ورو ورو باندې چې دې دوړ ثابت کو په دان ګناه سمانه دای چې کوم شاهدتو ک کم بیانې کو نو او بچل کی پا آخرانے دو گوان نور او بچل کی پا زائد دے رمبانو گوانو کے نور دو گوان پا زائد دے بودی گی ادا دو گوان بسو کی دا خلقو نہیں چراغل دے پا زیتاوان استحق علیہم اولیان چی ثابت کر دے پا زی خلقو وارسانو ثابت کر دے پا وارسانو رمبانو گوانو ذکرت اولیان انده اولیان انده اولیان کو پدې بار سره ده چې دې ګواہی خړې بنو ګواانو پدې خلکو جرم ثابت کړي تاوان ثابت کړي اولیان به من الذین شین تردا خلکو نه چې راغلي پدې جرم حمل اولیان دې لایق دي اولیان صفات خبر به انتدام محفوظ نور دو جوان بودوی کی داروال جوان بر سو کی دا اگے خلکو نے بئی پچائتا اور خلک چت کیا باندھے سی جوان توان راستے رے یلی مال دگے زرکی دا دی جوان اور تیس ہزپیس نو دا اگے دے طرف نو دی اوم اللہ ولیاں اور دا گوارسان نائی دی, دی شہادت نو قسم بکری دا گوارسان پخرائی کہ گواہی دمنگا دا رشتہ دار گواہی دا قسم پخرائی خرو پدې باندې چې دای ګوې درو به موږ ورشته وایي دا نور دوتنې دوارسانو نه بوذويږي چې دا دوتنې چې زمونږ موري سره وو د انتظرو به او موږ په قره قسم خو چې زمونږ موري زرپای پهږي فآخرانی نور دوتنې به دا خلک نه چې د لا یک تیر ګوې همون اولیان یا دئ نذيري مړی تا یا ومن اولا جغل دی رمن ذکر شی دی اولا فزید بار سرا چې کلام کې رمن ذکر شی دوارسان او اولیان لائق دی زغوا ہے اولیان نذی دی مریتا نو دایب قسم په خدای کوي چې زمون گواہی رشته اره اعتراض دار دی چې دای خو مدالهم مدایانو و مدایی قسم نیشتے قسم که مدایل داده حضرک دعوه عرسان مدایان دیدی چه زمان دا دعوه دا چه زمان مدی زر رو پی خوی او دعوه کئی پا غد دو تن چه مدی سرم نو پا غیت دعوه کئی چه بایی تا زمان زر رو پی خوی دیدی تا مولا پینزز وراکه نو دای مدایان دی اما دایی قسم نیشتے جوابدار چپدیو کیدی مداره مغزدا کله چ گوان دوای وکړ چې دې مړینه پینده صورت پای پاتې نو اوس دای انکار کړي چې مون نه مونږه پینده صورت دی دای دیو کی منکرین شو مداره مغزدا نو چې منکرین شو علماء مغزدا دای قسم څخه مننه درم دغه اصل قاعده حنفی سره او قسم نشته ځکه دې مدایانو مدایانو په اول صورت کې چګوان رالو را، نو په ګواني دا اوکرا چتا زوم ګلې څخه وای او هغه مال پیخوري نو دا یو ټیک مال پیخوره کو پینځه ثواب دای پینځه ثواب واسطه نو چا ورته داوي چې نو هغه مال زربې او قاضي ته نو نه منو نو چا په پینځه ثواب پیخوري هغه موږ نو قاضی وایتا سمانی مندا منو چې زر دی نو دویخه دای منکرین شو او مدعالمو نو نزه کا قسم کوي مانا دایت داوا وایته معنی بالله قسم بخری پخوای چې ګوایې زمونږه رښتیا ده د ګوایې د رڼا بنونال موږ یې تینکو موږ وایو دویخه اصل کلام کو چلول شو دې چې قسم پخوای فرای مې اس ګره مسله ولا د جگړې نو قرآن اخوان فیصله اکرا دا طریقا قریبا چراتل بکئی گوان پا گواه سرا پا خول طریق او یریگی با چه واپس بنکلیشی انتو رد دا چرد بکلیشی قسم دی پس دا قسم دا نور گوانو دا رنبنی گوان با یریگی که من دروگوئی نو نور گوان برا پاسی دا قسم برد کی من برد رو جن ثابت کی نو الله دا طریقا و زارکہ دا طریقہ قریبہ دا چرا طلبہ کئی گوان پکوائے صرا پکوائے صرا طریقے وہ طریقہ دا طریقہ دا شادت صحیح بیان دے او یا قافون بل کی یری کی وجہ بل یا اول ترقی چھے رب قسند دای پس قسممو دنورونا انویرگی دا اللہ نام منی اللہ توفیق نور کے فاسقین تا قتم شکلام حاصل لکلام داو چکه له تاسو کې وته مرید په سفر انور سوکنی نو نور دته مګا وهن به چې باید زمورشن اځماز امرو ارسان ته ورسی ما غي براشي نو د قاضي مخه په قسم سره وای چې موږ دې ګواہی کوي چې دا, دا, دا, دا را پیند سوپاچی کله چې هغه قسم وک ورسان تښکراره چې دې ګوان غدرو وي نو د وارسان نو بده ته نه قایسه تبوی پورا حق نه درا کړی شوی موږ ته زمو حق لینګړا را کړی دی نو قاضی भगवान را ولی چې تاسو داوا کوي چې پورا حق ورکو نه وي او اوه مننه ورته چې تاسو یې موږ نه من چې پورا حق را کړی نو قاضی وایي تخره قسم وکړي او دې څوک چې دې مدعالم کو دې د امونکرین و دې و جن دې قسم ده حاضر لایته نو دا حاصل دار دی قسم پا غیراللہ مخری، ذکر دین تصرف دی غیراللہ ثابتی گی دی مشرکی نزا تیری قرار خبری چی گئی، اگر دی لویزان کول، اگر بابا کول دی اپا اصطلاع دی کی قسم دے یعنی اوکر قسم پا بابا چیزر در اوان، نوان، رشتی قسم سره سرے کافل کی گی حدیث کی را دی، من حلف بغیراللہ فقدش رکا ځای قسم دا الله نه سی وا په ولچاغه نه دې مشر شه باه طریقه قریب الا چراتیل به کوي هر یو په پخپلې گوای سره په خې طریقې الا ایریږي با چې رتب کوي قسم زه قسمونه دا طریقه چې دا غا مړی سره چې موجودو جاګي تدہ طریقه معلومي کوم ضرر غوي نو وارسان ما با قسم وکړي زه هم قسم براتم دا غم بور سرائی نو دا دی غم دو جن اخوی گا پورا بیان کیجئے دا طریقہ قریب را چرا تل بکی نگا دوتانا پا گوائی سرائی پا قبل تریکی ایری گبا چرا تل بکی جی قسم دو دی پس دا قسم دوار سانو نن ہوئی رگی دا اللہ نا ہوئی رگی اللہ توفیت نورکی فاستقین آیت ما قبر سرسن مناسبت ما قبل آیتون کی ذکر شو چا تازیم دا اللہ ہوگی او تعظیم به غیر الله موږي نو دا واه که ذکر کړه دل پاره چیکстаў ستاوانی اوم ب قسم بغیر غیر د الله نه په ورچای نه کوي قسم بغیر غیر د الله نه کیدې په ورچاو ورته شرک وکړه نو که دا سوه که راځي ستا په کی تاوانی نو اوم به تو تاوان برداشت کې قسم به غیر الله بنکه وله چې په غیر الله قسم وکړي نو دا غو تعظیم تا شرک وکړي دا دې لپاره پېښه چې کله تاوان زایدي نوم متو شرک نه کې معنی داده دی او دې من حلفا بغیر الله فقد اشتاق امان حلفا بغیر الله فليقل لا اله الا الله دا دې ذکر کرا چې ما مالا کې قسم کېوب نور کوئی نه پخړې ورتي دانه چې پخړا قسم وایم خو دلوي ځان خپل نور ځان خپل دینا یا روکن خواہ کو جمعات کی قسم خون خوی بابا پا دل بار کی نخون نوکا غوئی دل بابا دل بار کی نخون نوکا مو دا موکی دل بابا دل بار تے بولا دا شرک بند دیم دا دکھون جمعات کی قسم ورکا اگر چستا تاوان دے لکا دل بابا دل بار کی ایک قسم نخونی نمال بدر نو دا آیا اک مطلب دارے کما مالاتو کې داوان راضی نور را دي او ګره قسم په غیر لام ورکو او مور کو او ته مینه کې کې حدیث راضي دا غیلې قسم په غیر ورکو نه غینه تیارې ده ورکو نه نه ینه اراده کړو غاصابی کو په امر مننه کې قسم بغیر لام ورکو دا کې کدو ځان قول باندې دل مال دل کوي وینه قسم په قرآن ودلو ځان قسم نه نو تو عزیدلو جان قسم دلتو مهم نا زکر دے که شرک دے بی غداغو تصروف ثابیتی گی نو آیت دے دے پارے بوتو مطلب دا آیت داو صورت ختم شرک نو اوس پو صورت روشنی چایی چه ندر غیر اللہ مکوی ولی مکوی آغا لا بے عبادت نده او پتولو پیرانو کلوی پیر او اغه لو پیر چې دغه عبادت شوهه عیسی علی السلام ذکر کوي وګوره عیسی علی السلام وايي ځما نه در مخوي ځما عبادت مخوي نو چې عیسی راته بادسنې ده نو کوم گوجائشو راتلو کې اته نو مطلب ده ری یا کار چې خون مکه الله ام بیا نو وي الله سوجو درکړې شو تاسو چې مسله بیان کرا چې دغیر الله نه در مخوي ڈغیراللہ تازیم مکوئی نتاؤس وقومن سوئلیو نوبوئی دی نشت منتحلن زمان در اطلان باعت در لا المنان ادب ارز اعمال حدیث دی نیر قرآن دا مسیبت بورا لا المنان بیسا مطلب دی وہی اعمال پیش کی ارز اعمال حدیث پیش کی وہ دا قرآن دا آیتنا لا المنان سمطلب دی خلق زان لس دین و سراج جو دا دا. حوای اباذوی اعمال مرتفش کی بادوی اعمال پیش کیو انبیائے مسرط والسلام اباذوی اعمال مرتفش کی غزلان میں رد پوشکین منوا لا علم لنا انبیائے مسرم ہوئی نووی انبیائے مسرام په هر څه پوهه علام الغیوب علام څه غوړ موارغې ده امامک معنی کړو د ما بالغینه کلیرا وږستا هر څه ځا غیوب به جمع را وستا لا ملنا مست متعلم الله ته په زبانه پوهه انکا انت علام الغیوب یقینا الله انت علام الغیوب یقین اللہ تفارس بانے پوئے وائے انبیار مسلم با پیش کری مخلوقات الارد عدالت عالیہ قائم شہدے اور عدالت عالیہ کے طول انبیار مسلم پیش دی اور طول تا اللہ ہوئی استاس و بیا استاس و کمونو سو جواب کرو استاس قالوا لا علم لنا نطلبوا الله موږ ته پته نشته یقینا ته پارځو پوهه کله چې اجمالاً نقص ده فرد فرد واقعې یاد کا چې پوهه الله اي ساجد مريم يا تان نعمتونو زمافتہ اپمورستا احمد بوت کړم تعال الله ما او جبريل له ا خبر لیکلوی خلق سره فزانګو کې په وډا والی افن تا کتاب ادر کړم او تا نبوت او الحکمه او اتانا الحکمه او تا ته هیک هیک نو او وګړم په تو رات پتا انجیل حیات کا چې جوړ بچو تا د خټه نه پسند مرګ کو جوړ جان او غیوب نه جمع را وستا لا ال ملنا مشتمت علم الله په ځوان په پوهه انکا انت علام الغیوب یقینا الله انت علام الغیوب یقینا الله په پوهه واي انبیای رسول الله په اشتری مخلوقات لار دې عدالت عالیه قائم شه او عدالت علیا کې ټول انبيار مسرط والسلام فېش دي اته الله وې ستا سکون و, استاس و سامل کړو بیا ستا سکون سو جواب کړو تاسو نه پس قالو لا علم لنا ټول وې الله موږ ته پته نشته یقینا ته پارځه پوي کله چې اجمالن نو اوس د فرد فرد واقف شي یاد کا چوبه الله اے عیسا جی د مريم یا كان متو زماطا اپمورستا امدبط کړم تعالی را جبريل امين ما و جبريل له ګلو استاد مر غرو خبرې کړوي خلکو زرا پزنګو کې پوډا والی اصل میو تاته کتاب ادر کړم میو تاته نو موث تا تا حکم. حکم کا نا و اعطانا الحكمه واعطتك الحكمه تا ته مې حکمنوب درک او وګړمې پتو رات انازل کې انجیل حيات ته جوړ بې کو تا د خټه نه پسند مارګ د خلقو کو جوړ بې کو زما په اوکان کې بده زما په اوکان رد ال نصارا چې له ا جوړ دانیې اوکل ودی مړي د خبرونه جما قه قوم جما ورته چې دته پاسه نه ما پاسه ابنټرمیو بنی اسرائیل ستانه کلجه را له دې ځګه بدلایلو بند میکرو اګی تا ته نقصان کو نه راشو ته په لګي نو دی نه چې نو دې دا مگر جاتو سرګند آیات کا چزرکی می گردوریو حوارینو تا واحی در قسم دا یو واحی دا فرشتی راتل دی ایو واحی درکی گردوری و اوحینا الاغم موسا و اوحا ربک الان نحل دا غیت تا معنی ہے مچایتا ہے پیغمبر اللہ لگر دا فرشتا واحی پا معنی دا الحام واحی پا معنی سم دا خبره. جمان دری په ما زم ما په نمبر دوی دی مونږه ما راړو اګوال سيګه چې مونږه درن نهات یا کا چې بوې حواریم اي صاد مريم کله چې ته اې تل لري نو هي ووې ته ان لري استارب تن کې مونږه نه خوانچا مایدتن فائرتن وځندې په ما نه مایده مدني باطه اغه شي چې سره پک لکېږي سنگتی بان اسرائیلو تا تیار فاکراتو نمون تذیم اللہ راولیگی نوی ایسا علی اسلام ویرے گید اللہ لانکنی مومنان کتان را لگیل مئمان را لگی نوی دیئی قوارو مونگا چوخ رو دا غینا چو خدای اقیب بانده فضل کرو اقیب مون بانده زن لوگی چو خدای مونگا ملمان کرو نو خدایده مولم دا شرافات را کیجی ملمانیشو تیار او میں مضبوط شیرنو زمانگا زمانگ رون خط صلیو کی چخلای پرنگ رحم کو زیاد اپوشو منگا تامنگ ترشتیوی دی اشو منگ پا نو ایسا ابن مالب اللہ رابد منگا راولی کی منگ بانده خوان چاد برانا چیشی منگ لارا اختار عیدن دا عاد عیدن بیاد آکو شاڑی را او چوی چیشی اختار منگ لارا مشرانو زمانگ رسول الله ان شیطان ارزه تا کیم تا تول در جون گونه او الله ز عالی ګمرا هون چ پتا سو نو سج ګور کی پسته نه تاونه نو سزا ورکوم سزا چې ما وسزانی ور کړی چاته د مخلوقات کم قوم باندې چه ز نعمت کوم نو د نعمت نه بعد بیاځه سزا ډیر ساتو دا زمان قانون ده چه نعمت پوکم خوشحالی پر آوالم او دا خوشحالی شکریہ دانه کن بیسخت صداوار کن او دا خوشحالی دیر مردو یار دا کابل تا تا صحابر آقلیو اتا تا صحابو محباتوئی او تاک اسلام صحابت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خورکڑیو اتم حنفی مذہبوئی ایو دینو استاذو هغه د ډیر زمانی نه اغې د الله شکریاونه خلک حبیب الله خان هغه حق پرس عالم نه هرات بابا یولان را اوسته او پېته ورته پوري واچول اغه سرت بل بچنه زلیل کړ اغه مولانو په فتویو کې اغې د تا مسترکا دنن تقریبا وښ لکاله مخې چې هغه قابل په ګان دغلا رحمتو میوه ډېرې ملک آباد او خوشحالي زیاته سلطنت تاغي وو نو بها عقبرس پیدای شو هغه د الله د دین مسله بیان, بیان کړه نو کوټه کول فکرهاسو کې شیطان کړه نو دغلا غضب کو جوش راغی قسم کونش وی حضره سنور څو کاله مولاته ور کړو او دا حضراتان او د دا مشرکانو طریقې بوي آدا چپنبو آدا کولاو به ورټر بهن کار نور دین پکینو نو خدا غضب په جوش راغی انا چې نور نو دې دې نو هغه په سارا غورځول هغه چې جالي نورای به پستا نو غوته به نورې په سروټ کې رات کړو هغه لنګری چې به چلے دی نو د کفارو د لنګری مختاج کړو اوس هم نو کوئی یاد پتو وی اوس هم دا نه وې چې مخلاصه به او دا الله د دین لپاره دوی د مسلې لپاره مونږ یادې او په کافر مونږ اعتماد نه کړ چا چې انکار کوو سزا به ډیره ستور قوم دا سزاوار قوم چې مخلوقات نه هبرت اخلي فیني واجبو عذابن لا واجبو احدم من العالمین تاسې انقلاب په دې زمانه کې بچار راغله له کېده هندستان نه مهاجر راغله او هغه یوره نو پاکستان که خیق جدادو نه ده کفارو آغستان او ده او ترقیو آغستان نو پاکی کم ده او کده بخارا مو آجرو تیاغون ده دین خلاف کرو نو پنور و ملکون که شو او دال آغشان تے سلو پیزه کالکیگی اما شمان ریتیگی او پزمکا خوب دے او خراک نیشتے ایو سوکا سلاشان تے مستی بنگلی اخلی او پدې تر بېدن کروان دي دا يره د الله نه کې چې مونږ دغې آزاد کراګي ته نه فرت دي چې اوس مونږ توبه او د الله په کتابانه مونږ کلک شو اذنادرو تاج باندې نو سوجنکار کې پر دې نه تاسو نه سزا به کوم سزا چې نیمه وکړي چاته آیات کا چې و الله ايسا ابن مریم تور مخلوقات له ولار ده او عدالت اعلی قائم ده او تور مخلوقات اوري دا سه اوري چې اره اوسه بهوي چې ما سره خبري دي اي ساجد مريم زماز ينه ته مريم تا خلق ته ولي چونې زما امور زما حاجت روا په دالنا تا خلق ته ولي چې موږ حاجت روا یو کا ساجد جي اسا السلام كلام یا سړی تا وای هلکه تا کنزل کړی دي نو چاغوې ناق نو انکار یو خدا د کلامه انه کو او چاغوې حضرت زما داخله استاده خلاف ده چرته زما خپل او چرته خلاف او حضرت مالک کنزل راځي او حضرت ما سره د خیټه زتا کنزل نو دی کې اغه عزتوک د عامر ادب او که دا امر اوزان محتاج اوکانو اوزان بیباس اچو نو دا دا ادب کلام دے چی پا دی تری کسر کلام اوشی نو دیشا علیہ السلام کلام دا ادب او دا انبیاء امسلام طول نهات مدبینو حضر ادب دا انسان اصل خوی دے بہتر خوی ادب د پا انسان کی چی دا اگو فیل دا دبی دا اگو قول دا نبی صلی الله علیه و کلام کوي قال او وحی صلی الله علیه و تو سبحان الله اما یشرکون سبحان الله اما یذو الله ته پاکه ندی مناسب مالا جوام آوا چنی مالا مناسب زما شان سره د اخای چرته عبد چرته ابنی مریم هغه دان ته لشی چې زلایمه زما شان سره د ما کونلی ندی مناسب مالا جوم आवाज ني مال مناسب قیمزه چما وی دي نو علم نه استاوسي اول دا خراءه تسبيح بیان جو عدب و و و دا ادب ادا الله تسبيح او دا ادب او تسبيح نه بعد اساره صراط والسلام دا الله عزت پہ ني ما کونلی سمنا ندی مناسب مالا جوما را جینی مناسب الله دامت او مناسب جزو سان تیداو او دغلا علم اوصیب یانه ان کنت قلته فقل علم تح الله کما وی ندپو پوه په دې باذ ذاته حالات عبادت بیستان بل سوت نیشته نزو ايله مست اوصیب رب عزت ان دې مناسه جوما چې نیمه مناسب قیمزو زو چې لیما نو الله ته پاور زبوي پوې پاش باندې چې سرګميتي ریږي او ذات کې چې کومول دي زباغه نیم پوہ ځان عاجز ازان محتاج تو عالمولار دے قامت قائم دے او مخلوقات په تماشا دے انکا یقینا ته الله پر سبان دے پوې الله مالغفور خداغه <خورای> مخلوقات نه چې څه پټ دي نو هرڅو الله پته باندې پوي خدایش نو دی نو دیو مړ دیتا مگر چې تا ما تا ماته ویلي ستا خلاف میں غفله کړي او ستا په امر کې چپ شوې نیم مانې دا, دا ستا خلاف الله ما یې ندي ویلي او تا چې کم امر کړو نو دا ویلې نیم چې ندیو لیمان دیتا مغرا چواری تا ماتا تا ماتا داویو انی بداللہ بندگیو قیداللہ رب زمان و ساسو دے و بادبخت دولی نظر نیاد دا غیر اللہ کوئی اوی غیر رحمدد کوئی اویم پا دی باندگوہ سوپرے چی موجود ہم دے کے نوار کلاچی واجغ را توفیتنی زد پورت اکرم دا دنیا نا نوییتو نگا حبان او ته پارشمان نکوہ بیا ما ته پته نشته دا و یار دے اعمال را پینو ایسا غن پیغمبري اخر نه خبر اده ی ار دے اعمال را دې قران تا ان توذبو کلام ختم شو دخره تسبیح تقدیس اده علم اوسیه او الله لائق عبادت نو اس عیسی علی السلام وای او ز ده مخلوق بارے کوي که سزا ورکه دی لالا نه دا استادي محتاج دا ټول الله تا ته محتاج دي چه دای دا ګور شرک کړي ته سزا ورکه نه تاسو دي ستا ستادر کې راغلي او یزان دي هغه بښنه وکړه ته دیتا غالب او حکمت والا منګ بښنه کول دنیا ته زو انتقام واخلو نو سبا ماولي وطع عزيز اقای ته کا باخانې کینو تا انتقام سپني شي او کنه کینو دیکھے دیم حکمت دی عیسی استا مثال د حضرت ابراهیم دی ابو بکر ته استا مثال پشان د عیسا او د ابراهیم دی هغه جنگيان جنگ کې ق... قیدان چراغلی دو بدر را دره تپو سکو چسو نو امرې تورا ده ورکا ارسو ده خلقل ووجنی از علمان دی مشه او ابوبکر ده تسوائی وزد داوام چه معافه کافی دیتی نواخلا زمون رو ندی گوه اکا اسلام را دی او مال سر بزمون گا وصل پیدایشی نو حضرت مرد ده استا مثال پشان ده حضرت نو ده موسا ده حضرت نو چه کل تنگ شا. نعبو ایلو رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا اللہ دیو کور دیو دی بیمانو پرنے دیو رووا اور موسیٰ علیہ السلام جو کہا لطنک شا نعبو ایلو رب نتمس علامو علیہم اللہ معلومہ روک کے دیو بیمانو جمال دیو اور ورکنو دکا ہر کور کې ڈلکے دیو ٹھوی لگے دلے دیو جنہ چارو خنو نعبو ایلو فرعون ځکه سرکشت دی جمال دیو اور یعنی ختم ہی کی او ته پشان دی عیسیٰ ای عیسیٰ و اینت ازبهم فینو عبادت و وای تا چلم نہ دانوځه زی غمل زنیولم اما پویټو کی کڑے صدا ور کی خدای صافو خدا معافی کی اور دا یہ ابراہیم وای و من اسانی فانکا غفور رحیم زما کی نا فرمانی کی الله تور ته معافی تو سی وسره به وګړه او وي الله دار زده چې فاده ورکړي دښتني ته اړتیا ده د لا با جنتونه روانی وې دلان دي دونه دا غوي لري امي شوی په دې کې امهشا راضي بشي الله دینا او راضي بشي دې د الله نه دا ریکه مې به لوي هاذا یوم ان فوس انداردا دا فائدہ باور کی موحدینتا دا غوی توحید صدق توحید او صدق ان لاہم قدم ازتقین د دې مضبوط توحید دنیا کې د دنیا کې په صدق په توحید لاړو او د دې کې عمل نه بته په توحید بهر وشړل اي عمل ته بجتل نه په توحید بدن نه کېد رب يدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي لسانا ملته سلطان النذيره الله ما توحيد سره د عمل نو شړې چې سبب د جن زم توحيدي او لا په مبل ملتدن کې واجعل لي لسانا صدق الله عجبه م توحيد کې في مقدر صدق عند مليك مقدر الله د توحيد منزل کې اغا بادشاہ قدرت و رسول اللہ حمد میردائی که یو میون فاظت سالی بین سورت کی دادوا مسئلے یو تحریمات اللہ عدویم تحریمات اللہ عباد یو نظر للہ آ یو عدویم نظر للہ عباد داد مسئلے اس سورت کی ذکر کرے اپا غیب اندی وضاحت کو تشریح اکرا امونگا صورت تفام دا پارا احسے کردے اداسے او صورت کے تغییف فی تبلیغ ورکردے دارنگی پو صورت کے امور المسلحہ المحمدتن الانتصار او تغییف ورکردے بالترقی دیش آیتون کی تغییف دے او دا تغییف بالترقی بیان کردے پترقائی سربوزی سلورم آیاتو گوری اول لغن تقفیف کر کئی صلو اللہ علیہ وسلم لغن تقفیف کر کئی او دا بیرس تو واضح کئی سورہ کی کلام بودی اِنَّ اللَّهَ آسَلِهُ الْحِسَابُ خُلَابِ اَخَلَيْسَلَ حِسَابِ کی بیعا پینزم آیات کے در دین ای لغن زیاد کی وَهُوَا وَمَنْ يَكْفَرُ بِالْاِمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ ذره صاحب دي سنگي صاحب کي اميه قرب اليمان فقد حابتا عمله والله في الاخره من الخاسرين حساب بزر کي ته بتاوي شي داو ميات اخر ان الله عليم بذات صدور خدای ته پته ده تا جي کوم عمل کو نو الله ده خدای وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَاتِنَا آگستان چنکاروں کو پہلو حرمت کے ادر اجنک روزم آحکام اولاکا اصحاب الجحیم ام دانے کے لسم چاہ چیدہ کاروں کو اصحاب الجحیم لسم کے زیاد تفصیلوں کو اور دری دیر شم کے بیادینا زیاد تفصیل کو ہم میرنز کے داین گی درې دی ورشمکي کټیکوم کسانو انما جذا الاولذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع یدیهم وارجلهم من خلاف عاونوا من الارض ذالک لهم جزاء فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب داغه اخرت کې عذاب عظیم به دو صلی ختم کې واقع سمعون الكذب عقل و ان الله يحب المفسطين داغه دا بې معنیه ا دې نمخ کې یا صلی ختمه یاد لهون په ولهم په اخرته عذاب عظیم د لهون مخ راغ را دا خلک چې دانه ز نیاز غیر الله پی کل التقييد دي دنیا دا جائی کی. او د اخر داړې وزيکي او قال التقييد دل به لکي تقييد دي دنیا دل ته بل کړې ده لم في الدنيا کي ذون دنیا کي بے شرم چاچ نظر نه يا د غير الله خور او حرام خور لم في الدنيا کي ذون ولهم في الاخرته عذاب عظيم اولي دنیا ذکر ته بيد اخرت داريږي ابي ادريس رحمكي وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ اندیدِ مُومِنَان چِن نظر نیاز غیر اللہ خری حرام جائز کہی وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُومِنِينَ ابی تشدید اولائکَ هم الكافرون اولائکَ هم الظالمون اولائکَ هم الفاسقون دا بیمان ظالم دے کافر دے فاسق دا تقریب وفتیبی ابی زکر کہی زکر مسالہ دا خیٹی وار پمائی جنگ خیٹی بانی جنگو دیو جنب پدی صورت کے تقفیب ام ذکرکی فتوی ام ذکرکی وار با ایمان کافر فاسق ظالم ظلیل رسوائ عذاب نظیم تا دا اللہ احیل حرمت خلاف او تا دا اللہ کتاب رانک خیز دیون ظلیل تا تا دنیا کے راځه د لري دانګي او ان کثیر من الناس افاسقون اډیر د خپل کنا افاسقان دي د الله کتاب مات کړه دي یو کم پنځوسم او بےمانه فاسقه حرام دي واخاله او حرامه تا را دي دانګي درې پنځوسم ان حبتت اعمالهم فاسبو خاصرین بربادیشو حج او بے ایمان هغه حج موږ ټول برباد شو چتا نظر غیر الله وکړه او تا تعلیمات او عبادت وکړه نحبتت اعمالو فاسبو خاصرین برباد شو سه خاصرین نشیت توانی او بے ایمان توانی تا په نوش په دی چتا پهل حرمت کې خلاف وکړه دا یوش په تم کې ان الله لا احد القوم الكافرين خدا تعالی توفیق نظر کوي اور پرسه فلا تاسا عل القوم الكافرين مغم جن کې غپل کافر وباندي فلا تاسا عل القوم الكافرين ابيا ثم عموا و سموا كثير منهم شو دا نه پی جندل چې موږ باطل و سمو ثم تا بلالين ثم و سمو ا دې دعا وای کی ظالم وی و الظالمین من الانصار طالبہ اسمدادنی ته ډېر لوی ظالمې بیمانه چتا دا کار کو و مال الظالمین من الانصار انشته دې ظالم لا امدادي ظلو من قبل و ظلو قسیرا لعناللذین گفرو و پلانتی شوی بیمان شوی انحبت اللہ علیم انسغت اللہ علیم اللہ بھی غصہ اکرا اتیم و فی العذاب ہم خالدون عذاب کی بہمیش ہے دخلائق غصہ کرالی بیمان او عذاب کی بہمیش ہے او دا اللہ پا عذاب دراری دانگش پاکتے ہیں کی واللدین کفروا وکذبوا بیاتنا کبر دیوکو احکام دی دا اللہ دا جنکو حرام دی دا لگو آکھو اولاکا اصحاب الجحیم یکنن دو دخی تپیدائی دو دخل بیمان دار یہ میل میرزی ایتنا بیان کئی استا منزل بدائی او تو بدا اللہ دا تقریفی هر آیات دا اس پیش گئی ذکر مسئلہ دا حل حرمت تا اپنے حل حرمت کی زیاد اضاحت کر رہے چوہ بیمانا دا صورت کے ترقیب فی تبلیغ وارتے لس باب انکی دا مسئلہ احمدہ من ترقیب فی تبلیغ وارتے اور دا بیان ان کی چه دا مسالپ با درائه دا حل حرمت مخلوقات تای پیش را او دا مخلوق مونه اره نو اللہ غسره چل گئی وم آیتنا آی شو گئی ترغیب یا ایوالذین آمنو کنو قوامین اللہ شہداء بالقیست تلک بیانا اون کی شئید لتوحید بیانا ہم آیت کی وعد اللہ <سؤال> هلذین آمنو لوس گئی اللہ آقی خلق اللہ چاہو آدھا اکرا چا زبو لارمان سر کمیزی و زبادہ مسئلہ کون اوزا و درگاون ترزم زبار راکدہ مسئلہ کون وعمل الصالحات لهم مغفرت و عجر و نظیم چاہ چاہ قوامیر بلقص لوزد اغلاي سيکت رولوکو جزا په د خولای کتاب په باد راخېم ازو په دې کې رسکېګم نه نو الله دل را هم دل ورکی بیا او لس مایا وتق الله عل الله فلتوکل المؤمنون چې وعده دی وکړه جزا په کله ګولای په مخه کې خپل ځان سپاره زما په خپلای په سره سپاره لې معنی دا شو دا او لاي ما وعدغلا چې په دې وحم دا وعده پدې کړه کېدو ا ما وعده پدې پد افلو ادايږي عادي نو چې دا وعده او کړه نور پرسي وای واللله فل توکل المؤمنون نو چې چې مانوي وعده کړلا غपाला داسپاري مخه کومه سه ديږي زپو وخته ده په خدای مسپارلې د پیندې سمه یاد کې قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ زَقُخَ اسپارلې اراغَ تاوساغا کتاب ارنا سرګان کتاب مُبِين زرد منور د قران شأ استر بو کې پلاز کې بدرناي زقوخَ اسپارلې وړانده او کتاب مُبِين مدرسري يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن تَوَارَدَانا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى اذا رنا در سره کتاب در سره ده عقل ته ورو کی قوت ته او خلق مزذب ده نو خلق ته ترونه او خدای وهدين ال مستقیم المستقیم ستا په وجه الله سره المستقيم وګړي خلق وتاه مساله بیان کا وهدين ال الصراط المستقیم ال بغي الله اجور سيکي کملتا وګړه بهس په اړه او کتاب در سره ده او خلای پا در رنا تر او خیستا بیان مخلوقات او تبا خلق صراط مستقیم دخیر تو چورا سے نصب ہوئے آیتا نلسم چورا سے یہ نداب ہوئے انتا قولو ما جانا فقد جاکم بشیرون ازید فخواق و تاسوئی منگر چا مسالی بانی نیو پوکری منگر دکا دا ارتکابات قول چا منگ چا نیو پوکری نا چا من تورا لانوقا او خلکو جاګوم بشيرون دير چي په خير راالي نور توه جاګوم بشيرون دير عالم تاسو لا زير در کوم مبارک شي زير در کوم ايرون تاسو رحيل حرمت نا ز په خلای سپارلې بخي اجر لو بدر کئ او فاليتو توکل المؤمنون دي او تاز کتاب نور و کتاب مبین دے اجمل طور سے واعظی راو رکن چاچرا مسالو منلا د اہل حرمت ولذیر ایراو رکن سوچیندنه اچ در اللہ کئ نذیر راو رسید فقجا کوم بشیرو نذیر نذیر راو رسید اغه نذیر بیان ا خپل منزل پر نه دي چه نذیر ا بيان اوکل نمخې اسدا بشارت ترغيب نور زهتي ایت تنزم در شمګوري ال لذین تعبو من قبل تقدرو فئن فالم ان الله غفور رحیم فقد جاکم بشیر ونذیر مبین فالم ان الله غفور رحیم او خپل زره درکو او په خام چې کړي دی یو لسمه او نظر نه د غفر الله امر کړل نه پوه شي زبشیر الله ولی دی انی غفور رحیم زبخن کې میرا باندې توبه کوي چې خدای له بشارت درکې دا میاز کې ترغیب ورغ ور لگولې راسي میاز کې غنور مونږ دی خدای مېز کې درس لګولې قالمو ان الله غفور رحيم اي ايمن والو ولو لم افراطون عظيم نبياويه فتوكلوا على الله نبياويه تازه كتاب انورنا مذرق نبياويه ملته چلارشه نو اي بشير النذير ان الله غفور رحيم نبیاء راغون شئی کی یاد کو تمصل خور کو ملت باشیرے او کې د شرک د کفر درګاو نه جوړ شي جهادوش زمینی هی لعلکم تفلیهون راشی چې خامغه بشی کامیاب غسنور فلختم کې څنګه کامیاب شو ان ذلن طرات وقاپ د مسل تو رات راغلو هغه کې هدایت لرناو او اوس پران راغې وکانو فلا تا شون ناس نوميریږي خلکونه خدا غفور رحيم دي الله وتعال سبحاني فلا تا شون ناس وخصوني فلا تشرو بياتي سمنن قليلا راځي دي خلک لمرېږي هغه کوئی دنيا راځي کې مسله بيان کو دل حرمت او را دې جلام سلام مخلوق تو رسول او د گئی ده مخلوقاتنا فلا تخشون ناس میری گئی ده مخلوقاتنا مخلوق ناسیح او الله کتاب راولی گئی اتصال حتم کی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدق اللی ما بین ایدی من الکتاب و محیمنا او من کتاب راولی الله اللہ روخان کتاب راولی گئی او خلقو د کتاب کیو د غیر الله نظر حرام دے دانگی رایہ الاسم حرام دی ارادی چدی کتاب تا مگا راجیشو او دا کتاب مگا پلاس کینسو چې خوا زمان انجام بهتر کي بیا پینزم پانو سمکے یا آئیو اللہین آمنو مئی ارتد منکم اندینی قسو کو آپ پاس شو کسانو په درس کې زر دو در کسانو او دیر پک مرتد شو عبداللی پاکی شو مرتد غلق دل مسئلہ بیان نکڑا فصوفيات الله خ라이ب امن پیدا کیو پروانی شې کام لري زمونږ الله امر ګريدار فيا صوفيات الله بيقومن يحبهم ويحبونه نور مسلمانان پیدا کی مؤمنان وباندبا دير ميرباني اويتم لري کتي عزتنا للكافرين يجاهدون في الله راځي یې میريږي ک جاو دلگان غلی شروس جلو شو لائقافون لومت مست عشقند عاشقان دائم رازیب پده عشق کے مسیو جدا اللہ کتاب پلاس کیو آخرون لائقافون لومت ذالک فضل الله یوطی من یشا و دادا اللہ فضل دیوے والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اچا جدا مسلو من اگر الله دلای شو ادا الله دل زور فان حزب الله هم الغالبون راځي چې د خدای دل کې ځان شامل کو او اگر الله جل الله او ته کامیابې ده بن حزب الله هم الغالبون نو دل الله هم نو د دې دورور راځي چې زور سره شو او دل دې الله کې شو ابا ورپسې ا 55 ولو انال الكتاب امنوا وتقوا كسو قران قائم کی اذان بجکی د شرک نه لکفرنانم سیئاتهم الله مصیبتونو ورته ظفکی بیماران بجور کی نادار با مالدار کی الله او مرض با الله لرل کی الله به طاقت او قوت پیدا کی لکفرنانم سیئاتهم وتقیب مشرکین لنګ په داخل کړو لکفرنا لا ادخلنا ده نه به کوم جنت نه اینتا مزیدي وي تیمم نه بوت گنج خدا وي وتیمم ورته خيرو وي دا گنج خدا وي ټول جمعي وکړي مسله دا مغ بدلونی او ير بدلکنی یتو عبادت او دغه واعاده لا کفرنا سن سیاتهم ولا ادخلنا ولو انهم اقاموا القران وما عذل اليه من رادين لدهي قران جاري کی لاکلو من فوقه ومن تحت ارجلهم لاند بند باخوری ور طالب اسن گلد ور ور التکفتے چرتن ولوں خرو تو ال پیدا تا یزما ہو مزین وسنجا وسار ما خام سار <تصال> خدا <خرای با> احسان در سرکې لا کلومن فوقه کتا یوزل د <دفلائی> خپل کتاب قائم کړ لا کلومن فوقیم ومن ومن تحت ارجلیم لان دی باندي الله مالور بدر سرکی ا بیا اور پسې ایت یو کم او یاد ان الذين امنو کمو من انوي کعو د انوي تکد سميو علي ک جوړي دا تیرائی دا عربل چوی امنا آمنا دا مسلو دا درورنی دا د دا سمی والا سرکی ناکر دا عربل کی وعمل صالحان فلا خوفن علیم نو خبگان بینی آئین دا دا خبگان بینی چی ما سر باین دا سکی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَنَّ بَيْدُ رِقَفَ كَيْجِ پچاپسے عربل کی کچھ تا احراجی شو آدا مسالې بیان کړه په آخر کې وګور چکهله ختمي بشارت قال الله هذا يوم ينفعه الصادقون لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين خاص د لرا د لرا چې دا د الله د او وقار دنیا کې کړه د الله دی کتاب لهم رضی الله عنهم و رضو آنها دا اللہو ایدت رضا شم از, از دیبا مخوشا لکم دا ناکی زبتش خوشا لکم وزی اللہو انهم زبت خوشا لکم و رضو آنها اداسی بناک زبتش خوشا ذالک الفوض العظیم دالکمی بیلوی چه خدا خوشا لشید دیرن لوی کمیوی چرت دیر دا غلوه منزل له چې دې په فائده شي مساله دا وا لله ملک سماوات او لار واغدار د بروکتا الله دی چا واغدار الله دی مذبل چا نظر نه یادول کې و ما فيهن وهو على كل شيء اوفو بالقول وهو على كل شيء قدير تاسو وعده کړی دا زب زمو مؤمنين زب المؤمنين نو خلاف لري کې وهو على كل اللہ پارشیبان دے قدرت والا دے سورت کے سنگ بوزی طریقے بشارتن اور کی او باغ طریقے تخفیف اور کی چونکہ دا مسر حر دا حرومت دا مہگان و خلافہ دا پیران و خلافہ دا دردان و خلافہ او اغیسر سامان دا قتل ہو دا شرل ہو دا سزاو اور کول ہو نو دی سورت کے لا خافون لومتن لائم او صورت کې انما اِنَّمَا وَلِيُّكُمَ اللَّهِ او دې صورت کې وال الله په توکل او دې صورت کې رضی الله وان رضوانه ذکر کا دا په اشاره د امپارې پیش کړ او په اشاره کې داس تریکی ورکا چې یو بلي زیات واضح هر اولي هر ساري داول دا نو ورته دا او په دې تریکی صورت په لس حصے کې بیان کړ دا مسله به کې صرف د احرمت وو د هر قسم اسلامی کې څټو د ملاويدو پتہ یاد ساتئ ايوب اسلامی کې مرکز تقي صحوانه بازار شاته په خور خار